Ini hasanah benda yang baik tempat ni tempat yang baik masjid nabi masjid yang baik kalau zu ulayfah bukan ada apa pun dengar kata imam malik kata imam malik ayu fitnatin azam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa fitnah yang lebih besar lagi kata Imam Malik? Daripada engkau menganggap, engkau mendahului satu kelebihan yang Rasulullah SAW kurang daripada engkau. Maksudnya bila kita buat satu amalan agama kerana nak lebih pada Nabi. Kita kata Nabi tak buat. Tak. Kita nak bagi lebih sempurna. Seolah-olah engkau nak lebih pada Nabi. Itu nama dia hulu. Hulu itu namanya melampau Nabi kata kerja pembela ilmu menentang tahrifal ghalin penyelewengan orang-orang yang melampau ini inilah pendukung ilmu Nabi yang sebenar inilah pendukung sunnah Nabi yang sebenar kerja yang paling besar ialah menentang tahrifal ghalin penyelewengan orang-orang yang melampau Saban masa mereka menambah benda-benda yang pelik dalam agama. Jika kita kata, jangan buat, ini tak ada dalam sunnah Nabi. Dia kata, apa salahnya? Perkara ini baik, kita nak menambahkan kebaikan. Sebab itu agama itu, keistimewaannya kerana ia wahyu. Ia tidak datang dengan campur tangan akal. Dalam satu soal jawab agama, Seorang tokoh telah menjawab tentang fadil bagaimana menunaikan semayang hajat. Lalu ditambah semayang hajat itu. Oh, Baiklah raka'at pertamanya 10 uh, kuliah, 10 uh, uh, ayat kursi dan seumpamanya. Yang kedua 10 kuliah masyarakat sujud baca demikian. Kemudian baca demikian sebelum nak semayang ini upacaranya. Kita katakan yang demikian itu tidak pernah diruayatkan daripada Nabi Alaihi Wasallam. Dia akan kata kita nak buat yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Peranan tanggungjawab tokoh-tokoh yang membawa ilmu, penentangan mereka ialah menentang tahriful ghalin, penyelewengan orang-orang yang melampau daripada had yang telah diletakkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Muslimin dan muslimat, kata Nabi yang kedua وَإِنْتِحَالِ مُبْتِلِي Kerja pembawa agama dan ini yang akan saya fokuskan di sini kerjanya ialah menentang إِنْتِحَالِ مُبْتِلِي dakwaan kepada agama oleh orang-orang yang ahli-ahli batil ahli-ahli sesat yang pergi dakwa kepada agama benda yang tak kena mengena dengan agama dalam sejarah Islam Antara yang buat dakwaan ini, yang paling besar ialah pemasuan terhadap hadith-hadith Nabi SAW. Tadi telah saya bacakan kepada tuan-tuan, bagaimana hadith-hadith Nabi ini akan kemungkinan akan ada pemasuan. Ada beberapa golongan yang dicatatkan oleh ulama' hadis sebagai golongan yang paling kuat buat rekaan hadis. Yang pertama, golongan syiah, Rawafid. Golongan syiah yang mencercah sahabat. Mereka akan mereka fadilat-fadilat yang pelik-pelik tentang Sayyidina Ali. Imam-imam dan orang Melayu pun ada. Sebab tu sehingga jampi orang Melayu. Fuhu kiri, fuhu kanan, berkat doa baginda Ali. Dan banyak ucapan-ucapan Melayu ni ada kaitan jampi dengan Ali. Dan saya selalu sebut dalam kuliah saya sebab tu, pengaruh syi'ah itu kuat, dia masuk dalam semua unsur. Dia jumpa ha, pokok yang bagus untuk orang lelaki makan. Dia namakan Tungkat Ali. Kerana Syiah datang pada peringkat awal eh, di tanah air ni melalui pedagang-pedagang Yaman. Tungkat Ali. Dia tak kata Abu Bakar. Dia tak kata Omar. Dia tak kata Osman. Kemudian dia jumpa baik untuk orang perempuan. Dia namakan Kacik Fatimah. Dia tak kata Aisyah. Dia tak kata Hafsah. Fatimah. Pengaruh itu. Muslimin dan Muslimat. Syiah satu hal. Hal. Suatu aliyah lagi, kata Ibn Salah dan juga Ibnu Jamaah, Kaumun yang tasibuna ila zuhud. Satu kaum yang menyandarkan diri kepada zuhud. yaitu orang-orang, dalam bahasa kita ialah orang-orang sufi, yang mana menyeleweng daripada balisah daripada ajaran Allah dan Rasul. Bukan semua sufi negatif, tapi saya bercakap yang negatif. Oh, ada mereka yang mendakwa sufi tapi mengikut ajaran Allah dan Rasul kita terima ini mengikut ajaran Allah dan Rasul Siapa cakap tentang mereka yang menyeleweng daripada ajaran Allah dan Rasul dan mereka mula mereka hadis-hadis imam-imam hadis bangkit untuk menyelesaikan masalah ini tuan-tuan muslimin dan muslimat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah tentang hadis baginda cakap sahabat dengar dan mereka amalkan jika ada kekeliruan tentang maksud, baginda boleh ulangkannya. Mereka boleh tanya. Para ulama hadis menyatakan, para sahabat ini hasil daripada kajian penelitian ulama ahli sunnah buat satu kesepakatan. Kata mereka, was kulluhum abulun engda ahli sunnati wal jama'a. Ah. Demikian juga, demikian disebut oleh al khatib al Baghdadi. Yang demikian disebut oleh Al-Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani yang meninggal pada tahun 852 Hijrah. Yang demikian juga disebut oleh Ibnu Kathir yang meninggal pada tahun 774 Hijrah. Kesemuanya mereka menyebut perkara yang sama bahawa kesimpulan Ahli Sunnah sahabat adalah adil. Sahabat tidak dusta kepada Nabi. Namun apabila para sahabat telah meninggal ataupun wafatnya Nabi, Muncul generasi yang baru Generasi yang baru ini Mereka mengambil hadis daripada sahabat Bila mereka mengambil hadis daripada para sahabat Sebahagian mereka ada orang-orang yang adil Ada orang-orang yang amanah Ada orang-orang yang kuat Yang sangat kuat ingatannya Kuat catatannya Amanah dirinya Tidak melewim daripada lafaz-lafaz Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Apabila berlaku pergeseran di dalam politik Islam, terutama apabila munculnya golongan Syiah, munculnya ajaran-ajaran yang lain, munculnya Qadariyah dan munculnya juga selepas daripada itu golongan Sufi. Mulalah di kalangan mereka apabila nak sokong hujah mereka, mereka mutlak sebut, mereka akan kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam penceramah yang berceramah di masjid bila nak bagikan galakkan pada orang dia sebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. siapa yang kenal dirinya maka dia kenal tuhannya padahal itu adalah hadis yang palsu seperti ini disebut oleh al-imam nawawi as-samani Al telah menyebut itu adalah palsu an-nawawi yang meninggal pada tahun 176 hijrah menyatakan ini adalah hadis yang palsu tapi dibaca nak galakkan orang bila nak galak kawan tuntut ilmu, mereka pun kata, utlubul walau kana fi xin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China. Walaupun tidak terbukti baginda menyatakan, sahabat tidak pernah meriwayatkan, tetapi mereka mencipta hadis-hadis baru supaya disandarkan kepada Nabi, supaya menguatkan hujah mereka. Muslimin dan muslimat sekalian, bagi umat Islam, alhamdulillah Tuhan pelihara agama mereka maka bangkitnya ulama-ulama hadis ulama-ulama pada jenasi itu mula semak para periwayat kau ni duk sebut hadis ni kau dengar mana ha dia mula tanya daripada mana kau ambil daripada mana kau ambil daripada mana kau ambil kata ibnu sirin selepas apabila falamma raki nas as-saba walzalul apabila orang ramai telah berkeliru mereka ada macam-macam Maka orang mula tanya sanad daripada mana hadis itu diambil. Maka timbullah perkataan yang masyhur samulana rijalakum bagi tahu kepada kami siapa rawi kamu. Maka orang tak boleh riwayatkan hadis melainkan kena tanya kau dengar daripada siapa? Abu Hurairah. Okey, sekarang kita pergi tanya Abu Hurairah. Ataupun bila dia riwayatkan generasi-generasi berikutnya, orang akan cek dia. Siapa dia? Bagaimana komentar orang? Sejauh mana kekuatan ingatan dia. Mereka akan cek hadis-hadis dia. Banding dengan hadis-hadis orang lain. Negeri mana yang dia masuk. Negeri mana yang dia keluar. Adakah tahun-tahun itu benar dia telah bertemu antara rawi-rawi itu? Apa komentar ulama-ulama lain tentang dia? Kuat ingatan ke lemah ingatan? Habislah.